Partea a patra Capitolul 5 O ființă umană suportă presiunea întregului univers. Ar trebui să o apuce spaima și să se sinucidă. O superbă nepăsare se citește însă în ochii oamenilor în fața dezastrelor și dacă se întâmplă ca unul din ei să-și această nepăsare, tatăl bate totuși cu energie singur cu ele în citriul ficei lui care s-a sinucis. Omul e făcut să domine universul, și domină, chiar dacă fizic este pentru moment complicat pentru el, să părăsească planeta pe care s-a născut. De altfel, nici nu e prea clar de ce ar trebui să facă acest lucru, când cerul negru de catran de dincolo de atmosfera noastră nu promite nimic bun. Și cu toate astea, oamenii nu sunt sănătoși la cap, sau în orice caz, așa cum îi domină în anumite epoci istorice microbii și virusurile, tot așa îi apucă pe unii din ei din când în când pe o anumită suprafață a globului, Ranchiunea nedumorită împotriva altor popoare, dorința de răzbunare pentru umiliri vechi, obsesia că locul lor în lume nu e cel care li s-ar cuveni, sentimente și obsesii care la un moment dat devin paroxistice și pe care unul din ei, cel mai puțin sănătos la cap, dar dotat cu însușiri, cum ar fi darul de a vorbi în fața mulțimilor și a le vrăji prin verbul lor, unite cu dorința de putere și dominație, le amplifică monstruos și îi face pe toți complici ai tuturor evenimentelor care survin, chiar dacă nu toți sunt de acord să participe și nici nu participă la ele. Într-o lume pașnică, smințarea unei națiuni provoacă o furtună în întreaga lume. Ideile, armele automate și motoarele au fost instrumente pe care Hitler a pus mâna și și-a înarmat compatriotii săi să cucerească dominația asupra lumii. Cu ideile a subminat state întregi, asupra cărora trupele au înăvălit apoi fără să tragă un glonț. Cu armele automate și motoarele le-au învins pe cei care nu au fost fascinați de idei. Frumoase motoare, admirabile avioane. La 15 august 1940, Göring, comandantul Luftwaffe, era atât de convins că nimeni nu mai are altele la fel, încât și pe el și pe Hitler îi apucase un fel de de Anglia. Un soi de sinceră părere de rău că sunt ținit să continue războiul când el s-ar putea termina așa de ușor printr-o simplă capitulare. Iată Franța. A semnat documentul și gata, a încheiat socoteala. O bănuiană însă exista și bătălia cu Anglia început printr-o cursă, Göring de două ordini să fie atacată marina engleză din Marea Mânecii și porturile din sud. Nu așa trebuia să înceapă invazia, dar aceste atacuri vor țini pe englezi să-și aducă pe cer aviația de vânătoare, să-și apere marina și atunci va începe în realitate lupta decisivă. Dar englezii se eschivară și nu trimiseră în ajutorul marinei, decât o parte din avioane, de care patru torpiloare și 18 nave comerciale fură trimise la fund. În schimb, Luftwaffe pierdu spre enervarea lui Göring și a lui Hitler aproape 300 de avioane și peste 100 atinse. Iar dinamicul, după mărturiile pilotilor care se întoarseră, numai 100 și ceva. Asta se datora, desigur, acelei invenții care făceau să se vadă cerul luptei pe un ecran și piloții să fie dirijați de acolo. Dar cum să accepți că un asemenea fleac aveau o importanță prea mare din moment ce calitatea și numărul sunt de ta. Se dădu ordin să fie bombardate aceste stațiuni, fără să se insiste însă în mod deosebit. Toate astea se petrecuseră înainte de 15 august. Marea bătălia aeriană a început de fapt în această zi. Pe ecranele radar de pe coasta engleză, începură să apară și să înainteze inexorabil spre cerul insular atâtea avioane încât a fi zis că acele puncte mici și negre erau în realitate o invazie de muște sau de lăcuste pe care, în mod bizar, radarul le înregistra. Fără să-și piardă cumpătul, comandanții rafului le luară însă drept ceea ce erau, și nu muște sau păsări migratoare, și le numărară. Bombardiere, aproximativ 800. Avioane de vânătoare, peste 1000. Acest fantastic atac venea din direcții diferite, dar și acele ecrane erau dispuse în diferite locuri ale coastelor și șefii Rafului. Utilizarea din plin acest avantaj pe care inamicul îl subapreciase, faptul de a putea elabora de jos și din timp cu ajutorul radarului, tactica de apărare. Dinspre Scandinavia, de pildă, se apropia o flotă de circa 100 de bombardiere, escortată de un număr de trei ori mai mic de avioane de însoțire. Era evident că inamicul socotea nordul insulei fără apărare și de aceea numărul avioanelor de însoțire era așa de mic. Și ar fi fost dacă această flotă n-ar fi fost văzută din timp. Se trimise împotriva ei și pe neașteptate șapte scadrile din acele mici avioane iuți cu câte un băiat în ele și aceasta A5 a 5 aeriană a lui Göring fu nimicită. Istoricul spune că din această lovitură flota A5 a 5 scandinavă nu și-a mai revenit niciodată. În sud însă, aviația germană atacă cu grosul ei încercând să pătrundă spre Londra și chiar reușit să atingă patru uzine de aviație și câteva terenuri. Pierdură însă aproape 100 de aparate, în timp ce adversarul, jumătate mai puțin. Pentru început, nu era prea bine. Adolf Galland, un vestit pilot de vânătoare german, a declarat mai târziu. Faptul că în timpul luptelor, piloții englezi erau conduși de la sol grație unui nou procedeu și care îi făceau să audă ordinele, dirijind în mod abil și exact aparatele asupra formațiilor germane, pentru ei, piloții germani, a fost o surpriză din cele mai amare. Piloții germani nu întârziară să raporteze șefilor lor că în aceste condiții lupta era inegală și că în curând Luftwaffe se va afla în situația, de a nu mai dispune de niciun avion, în timp ce eraful va deveni stăpână absolut în aer și orașele raf German amenințate cu distrugerea. Göring, care la 15 august declarase că e îndoielnic că există un interes să se continue atacurile împotriva stațiilor radar, pentru că dintre toate cele atacate până atunci niciuna n-a fost împiedicată să funcționeze, înțelese că se o gravă eroare, fiindcă pierderile nu încetau. Trebuia distrus acest sistem de apărare peste tot unde era instalat, în sud ca și în nord și mai ales dibuit și nimicit centrul acestui sistem nervos, ground control, cum îl numeau agenții în mesajele lor. Să te afli sus pe cer și s auz neîncetat în urechi sporovăiala inamicului care își dirigea pilotii contra ta din unghiuri pe care tu nu le vedeai din carlingă, nu era numai o surpriză dintre cele mai amare, ci amenințarea inevitabilă cu doborârea, distrugerea avionului pe care îl pilotezi și prăbușirea în mare sau, un cel mai fericit caz, în mâinile dușmanului. Ca vechi aviator încercat, Göring înțelese că dacă el însuși și-ar fi condus flota aeriană în luptă și-ar fi simțit aceeași nesiguranță ca și pilotistăi care ascultau cum il amicul pândește de undeva cu mijloace tehnice superioare și le prepara prin ordine misterioase prăbușirea, ar fi încetat imediat lupta și-ar fi luat măsuri urgente de contracarare. În primul rând, Lovite aceste centre de control de la sol. Nu era tolerabil ca ele să mai existe. În al doilea, Luftwaffe nu mai putea întârzia să fie dotată cu această noutate în materie de război aerian și, după cât se părea, nu numai aerian. Asta însă era treaba birourilor de cercetări științifice, Dar nu era acum timp de așteptat. Birourile acestea cel totdeauna Și Göring lovit. Pe 24 august, după ce cu o săptămână mai înainte își retrăsese stucasurile sale prealente și pe care piloții de vânătoare englezi le doborau ca pe niște rase greoaie, cum povestește istoricul, dar care totuși înspăimântaseră pe polonezi și francezi pe care îi biruiseră, bombardarea în jurul Londrei, Ground controlul și alte stații din sud. Lovitură paralizantă, decisivă, întrucât Luftwaffe era superior numeric. Din această zi și până la 6 septembrie, stând în castelul său de la Karin Hall, nume dat în amintirea primei lui sosite care o chema Karin, de origine scandinavă, Göring conduce zilnic lupta pentru distrugerea rafului englez, trimițând contra lui în fiecare zi câte o mie de avioane de bombardament și de luptă. Cât de viteați poți să fii când în fiecare zi trebuie să te ridici pe cer de nenumărate ori și să înfrunți un inamic ale cărui atacuri în valuri succesive nu mai încetau, și împotriva căruia, stațiunile de jos nu te mai puteau ghida ca înainte, primind de lovituri grele. Rapul era în primejdie. În două săptămâni pierdu peste 400 de avioane de vânătoare și peste 200 din acei minunati băieți care le conduceau, dintre care 100 morți și restul schilodit pentru totdeauna. Și nimeni nu știa atunci în Anglia că inamicul pierduse mai puțin cu 200 și că rezervele sale erau mai mari. De la Homer știm încă de mult că mânia și vanitatea luptătorilor fac parte din destinul marilor înfruntări. Determiniștii pot fi ispitiți să înglobeze aceste sentimente în fatalitatea istorică, în cursul ei care se decide prin multiple mijloace cărora nu trebuie să le acordăm o valoare în sine. Dacă nu se manifestau mânia și vanitatea cutării luptător, atunci altceva s-ar fi întâmplat și istoria și-ar fi atins celul cu alte mijloace. Să fie adevărat, de ce n-am crede că istoria este manifestarea paroxistică a sentimentelor oamenilor și mai puțin a condițiilor lor de existență socială? Fiindcă cu greu ne putem închipui cum ar fi scăpat Anglia de un dezastru dacă furia și vanitatea lui Göring și Hitler n-ar fi silit aviația germană să înceteze lupta de zi cu aviația de vânătoare engleză și schimbându-și obiectivul să înceapă atacuri ucigașe de noapte împotriva Londrei și a altor orașe engleze distrugând case și omorând mii de oameni lipsiți de orice apărare. Ce se întâmplasă? În noaptea de 23 august, dintr-o greșeală, câțiva pilot german care primiseră ordinul să bombardeze uzine de aviație engleze și rezervoare de petrol din preajma Londrei, aruncară bombele asupra centrului capitalei britanice. Pură uciși civili, adică oameni care, după concepția clasică a războiului, nu luau parte la lupte și deci erau nevinovați, ca și când cei care luau parte ar fi fost vinovați. Englezii se învuriară. Aceste sentimente de care militarii nu țin se seama când își privesc hărțile lor și decide atacuri și ucideri de pe pământ și din cer, declanșară reacții decisive, tot de furie, care determinară schimbări tactice și strategice. În ciuda situațiilor dezastruoase, în noaptea următoare, raful cu 80 de avioane și sub protecția norilor, drept represali. Bombardarea Berlinului. Capitala Rașului era apărată de baterii antiaeriene, adică de un număr atât de mare de tunuri, încât în clipa când primele bombe căzură asupra orașului, se dezlântuie în apărare o canonadă înspăimântătoare. În noapte se vedeau flăcările nu atât ale bombelor, cât ale gurilor de tun și ale exploziilor în stratul de nord. Pământul se cutremura, geamurile caselor presneau. o atmosferă de sinistru pentru prima oară trăită de berlinezi flutea deasupra marelui oraș. În loc să le dea un sentiment de siguranță această dezântuire de foc, îi îngrozi mai degrabă pe berlinezi decât pe pilotii de sus, protejați de stratul de nori și le strecură îndoiala în suflet. Ce însemna asta? Anglia nu era învinsă, Acest groaznic atac era deci posibil, deși Hitler și Göring îi asiguraseră că victoria și pacea sunt o chestiune de zile. Dimineața găsiră manifeste aruncate de sus în care li se spunea că războiul început de Hitler va continua și va dura atât cât va dura și Hitler. Și ca o dovadă, raful englez reveni cu forțe sporite în nopțile următoare pe 28 și 29 august și așa cum își notă istoricul în jurnalul său și care se afla la fața locului, pentru prima dată omorâ germanii în capitala Raisului. Și atunci șefii germani comiseră eroarea și șeșiră din pepem. Întâi presa a început să urle. Pirația aerului englezi atacă în mod laș Berlinul, ca și când cei germani erau niște blânds heruvini și nu bombe, ci flori ar fi aruncat în capul englezilor. Oricum, trăsnetul proiectilelor de dea parcă de înțeles presa lui Goebbels, se auzea numai aici, în timp ce, dincolo, deasupra insulei, britanicii nu auzeau nimic care să-i sperie. O să învățăm noi minte. Și Hitler simți că trebuia să-și liniștească concetățenii și să le recâștige adeziunea totală. La 4 septembrie, el le ținu un discurs plin de umor și de sarcasm la adresa lui Churchill, pe care îl numi Cranfene, adică bătrână găină nervoasă, și la adresa poporului său, pe care îl ironizează declarând că acolo la ei în țară, englezii sunt curioși și nu încetează să se întrebe. De ce nu vine el, adică el, Hitler? Calm, calm, le spuse Hitler în hohotele ascultătorilor. Vine, vine. Actualmente, continuă el, Domnul Churchill își face demonstrația noii lui șmecherii, raidul de noapte. Domnul Churchill execută aceste raiduri nu pentru că aceste raiduri ar fi formidabil de eficace, ci pentru că aviația sa nu poate să zboare ziua pe deasupra Germaniei, în timp ce avioanele germane zboară pe deasupra solului englez în fiecare zi. În toate dățile când un pilot englez vede o lumină, el aruncă o bombă asupra cartierelor rezidențiale, asupra fermelor și statelor. Timp de trei luni n-am ripostat pentru că am crezut că această nebunie o să înceteze. Nebunia era de deci, a englezilor că își apărau viața și cum ințenia era de partea lui Hitler, care avea deja însărtar planurile de invazie și exterminarea insularilor. Domnul George, cine a luat asta de un semn de slăbiciune? Acum noi răspundem noapte de noapte. Atunci când aviația engleză va arunca două sau trei sau patru kg de bombe, noi o să aruncăm asupra lor într-o noapte, 150, 200, 300 sau 400 de mii de kilograme. Strigăte isterice, îl întreruțără. Vom rade orașele lor, urlă Hitler. O să punem capăt performanțelor acestor piratai ai aerului cu ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, Hitler se nevoia să-i sară Dumnezeu în ajutor. Îl credea, deci, de partea lui. Așa se face ca acțiunile noastre pot fi inspirate de diavol și credința noastră să fie în Dumnezeu. Nu odată Hitler avea să ne ofere probe ale acestei dualități a conștiinței lui malefice. Va veni ora, și-a el discursul, când unul din noi se va prăbuși și aceasta nu va fi Germania național-socialistă. Atât mai lipsa să le sugereze în această privință vreo îndoială. În acel moment, notează iarăși istoricul, Fetele în delir își păstrară suficient controlul pentru a-și întretăia strigătele sălbatice de bucurie cu un cor de... niciodată, niciodată. Astfel, o naștere în spiritul lui Hitler și a lui Göring fatala hotărâre de a renunța la lupta directă împotriva Arafului și a arunca Luftwaffe să efectueze grele bombardamente de noapte asupra Londrei spre a Oradei, nerebdător de victorie, Uitaseră că raful nu era încă nimicit și nu bănuiau că în acele zile putea fi. Îi enervaseră câteva nopți de bombardament asupra Berlinului, în realitate, neînsemnate față de miza care era în joc. De o vanitate smintită, nu putuseră suporta gândul că ar fi vulnerabil și că înfrângerea angliei nu era iminentă. Nu era iminentă? O să le arătăm noi că e. Nu-i vom invada, nu va fi nevoie. O să-i distrugem la sol, transformând totul în ruine. Și se ținură de cuvânt, transformarea Londra și alte orașe în ruine, numai că în acest timp vânătoarea Rafului câștigă puțin timp, își trase sufletul, admirabilele uzine de avioane superioare inamicului, amicului, rapid grelele pierderi suferite, în timp ce noi băieți bine adrenați și odihniți le luau în primire. Toată Anglia suporta cu stoicism loviturile, în timp ce bravii ca Erafului își pansau dureroasele răni și se pregăteau de luptă. Era adevărat că acest lucru se făcea cu prețul la numeroase centrale electrice distruse, uzine de gaz fără de care, în iarna care venea, nu se putea trăi. Nimicite, depozite de alimente incendiate, kilometri de docuri înflăcări. Mii de oameni asfixiați în adăposturile lor. La 15 septembrie, Hitler și Göring se hotărâră să dea de astă dată ziua asaltul decisiv, merit să pună în sfârșit capăt rezistenței engleze. Era o zi de duminică. Un prim val de 200 de bombardiere, însoțite de 600 de avioane de vânătoare, porniră spre prânz asupra Londrei. Numai că era prea târziu. Nu numai că raful refăcut era la postul lui și le pândeau, dar și mica și nespectaculoasa invenție, care făcea să apară pe un ecran aparatele inamicului, era și ea refăcută și văzuse cele 200 de bombardiere și 600 de avioane de însoțire, chiar în clipa când se ridicaseră de pe aerodromurile lor. Pilotii se urcară în micile lor aparate, traseră geamul etanș pe deasupra capului și își puseră telefoanele la ureche. Decolez!" sună ordin, Și se înfipteră în aer și, dirijate de jos, se nepustiră asupra valului atacator. Interceptați rapid în unghiurile lor cele mai nefavorabile, piloții germani erau secerați de focul hotărât al inamicului lor, se prăbușau sau făceau calentoarsă. Bombardierele își aruncară încărcătura în mare și cele care scăpară făcură și ele ca Dar un nou val și mai numeros a apărut. Cu la fel întâmpinat. De ambele părți se exagerară apoi victoriile și pierderile, fapt însă că omenirea nu știa în acea zi că în sferele înalte ale conducerii hitleriste se prăbușeau o speranță și un plan totuși minuțios întocmit, că Anglia va fi îngenuncheată prin bombardamente sau va fi invadată după ce i va fi nimicită pe cer aviația. Două zile după această luptă Hitler renunță pentru moment la planul otarii, adică la invazie. Nu renunță însă la bombardamentele de noapte, care aduseră englezilor în tot timpul acelei toamne și a iernii care urmă suferințe inumane. Dar ei se ținură bine și continuară să-și întărească aviația, principalul lor scut, aflat în mâna a câtorva mii de băieți. Din acele zile datează acele cuvinte ale lui Churchill, care adăduseră de gândit și strecuraseră o îndoială în preocupările lui Antonescu, prin enicâma pe care o conțineau. Tocmai la acești băi care salvaseră Anglia se refereau. Niciodată, spusese primul ministru britanic, în domeniul conflictelor umane, atât de mulți oameni n-au datorat atât de mult la atât de puțin dintre ei. Nimeni nu știa nimic. Toată lumea credea că în primăvară invazia va avea loc. În Europa însă se petrecut ceva surprinzător. Un lucru grav pe care Hitler îl decise tot în urma unui fapt asemănător cu bombardarea Berlinului de către ras. Gest fără importanță militară, dar cu consecințele enorme pe care le-am văzut. Din istorie suntem cel mai adesea fascinat tocmai de astfel de gesturi. Istoria marilor mase umane, văzută de sus și supusă unor legi misterioase, care atrag în vârtejul lor pe șefi, simple paiațe care au iluzia că decid ceva, nu face obiectul acelor pagini de istorie, care vor mai fi descrise în cartea de față. Paiața aceea interesează cel mai mult, fiindcă ea ne-a caparat sau paralizat voința și acționează în numele nostru. Și cu toate că dorința generală a fost să scăpăm cât mai repede de ea, cum a fost cazul cu Hitler, faptele au arătat că acest lucru n-a fost posibil decât cu prețul la nesfârșite suferințe și dezastre umane. Nu să spună nimeni că aceste suferințe și dezastre umane au modificat cu o iotă mesul într-adevăr implacabil al istoriei. Dacă acest mers are un sens și aparține istoriei, în schimb suferința ea noastră și ne aparține numai nouă, istoria nu are ce face cu ea. Cine ne-o provoacă?